Nu departe de orașul Coblenz, în inima linului, acolo unde valurile lui se învolburează și se zbuciumă în strânsoarea malurilor, se află o stâncă mareață, puternică și înaltă. Iarna o bat viscolele, primăvara apele încearcă să-i treacă peste creștet. Vara o ard dogorile amiezelor, dar chipul ei măreț, în fruntă stihiile și veacurile, stând de strajă și de mărturie legendei. La ceasurile de întuneric, luntra și întrziați pe apelerinului, bat grăbiți din vâsle, ocolesc stânca, se departează de ea, căci valurile în zbuciumul lor duc parcă frânturi din cântecul minunat și amăgitor al prea frumoasei Lorelai.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 cați cât mai repede de aici. Năluca asta, blestemată și frumoasă, o să vă răpună capul. Fetele oamenilor sunt mai frumoase. Căutați-vă logodnice printre ei. Nu! Nu, niciodată! Niciodată, ficele oamenilor! Nu pot fi mai frumoase decât lor Lorelai. ai. Fără lumea pustie, lumea lumei lumea lumei urâtă. Vrăjit de a bine la nu știu nici cine sunt, nici de unde am venit, nici unde mă aflu, nici ce o să se întâmple. Și de nimic nu-mi pasă. Lorelai! Lorelai! Așteaptă-mă! Sosesc îndată! Oh! S-a zdrobit de spinc, S-a în tot mai ca fiul lui! O tineri Fugiți cât mai departe! Cât mai departe!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 E... Într-o noapte tainică, nimeni nu știe A coborât de undeva, dintre norii luminați de lună Sau s-a înălțat din spumele apei Nimeni nu știe spune tată, tata, tu ai văzut-o vreodată? Nu, fiule, nu și de bine părului meu alb să-și piardă vremea la marul apei și în miez de noapte ca atâția nefericiți. Hmm. Dacă ai vedea-o, bunul meu, tată, ai întineri pe dată... Culcă-te, fiul meu, odihnește-te. Vom sta mâine de vorbă. La lumina zilei toate nălucile nopții pier. Și fiul regelui își aruncă cu dispreț spada, armura, coiful strălucitor, podoabele... ce se închise în atacul său. Un singur gând îi stăpânea mintea și inima. În cele din urmă, trimise după un bătrân slujitor, un corabier încercat. Se sfătuie lung, dar sfatul corabierului fu deprisos. Porunca stăpânului nimici înțelepciunea slujii Și într-o noapte, fiul regelui se furișă din palatul tatălui sau. Pe aici, stăpâne, pe aici e o tainică. Nu ne vede nimeni.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 Până să scăpăm de vânătoarea asta care ne îmbrutește pe loc. Luna asta s-a iar stânca parcă s-a învățat. Și o lumină ciudată crește creștetul. O lumină verde, pa o lumină albastră, Am mai pomenit, o lumină aurie. Parcă s-a aprins un foc acolo sus. Stăpâne, stăpâne, ține-te bine! Ține-te bine, să nu alunici! Apele se îndrăjesc și le stau împotrivă. Ei, ei, valuri, valurele, duceți-vă sănătoase la vale și nu mai încercați să vă jucați cu un bătrân corăbier. corabier. Stăpâne, s-a evit Lorelai. Doamne, câtă funcție. Pe ce apelor! Să ascult cântul cu repieritora zânii. Vezi, pătrânei? Vezi? Lorelai se piaptă cu un de aur și părul îmbracă tot trupul ca într-o de lumină. Lorelei stepane nu striga! Să mai repede, mai repede! Nu, ce cingătoare! Ce chip îngeresc! Se piapte-o și se uită undeva departe. Stăpâna mea, iată toți oamenii dorm. Numai eu stau de strajă frumuseții tale. O fericită stâncă pe care se odihnește zâna! Noapte, oprește-te în loc! Lornaia m-a privit, mi-a trimis un surâs. Mi-a făcut semn, m-a văzut, mă cheamă, mă așteaptă. Hai, ustește mai repede, mai repede! Mi-e teamă să nu pierd clipa asta. Da, stăpâne! Luntrea, parcă e fermecată, zboară! Mai repede, mai repede! Stăpâne, mai mult, nu ne stăm putere nici mie, nici lui, Faci, tine! mai repede, mai repede! Și luntrea se apropia din ce în ce mai de stâncă. Fiul regelui se uita vrânjit la frumoasă de Din fața ochilor lui pierise și apei, pierise luntea, pierise noaptea, se mistuise stânca și numai Lorelau rămăsese lumea masă în mijlocul cu de -a. Și se păr atât de aproape de el, încât fără să-și dea seama, sări din luntre și întinse brațele să o cuprindă. Să strige și apele flămânde lânghițirea. Valurile suspinare îngrozite, iar în zarea munților se prăbuși un fulger detunând crestele în semn că pianii se invitează. În Înfricoșată de moarte, bătrânul corebier auzit lasul zânei. Ascultați-mă, fii ai oamenilor! Ascultați-mă! Nu sunt nu sunt umbră, nu sunt arătare. Îndreptați-vă pașii spre înălțimea stâncii. Sunt mai frumoase decât fii celor oameni. Ascultați-mă! Ascultați-mă!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 dar în fața mea să nu te întorci fără izbândă. Mai bine să pierzi trivit de blestemul stâncii. Când um Însărării prinse de să se întindă peste văi și peste colinele încarcate cu cotgori, o barcă mare coborâ pe rin. O ceată de războinici înconjură stânca și începu să urce pe piatra neprimitoare. Urcușul era nevoios. Războinicii se săltau cu mare băgare de seamă înfricoșați de hăul care se căsca sub picioarele. lor. Deodată, în vârful stâncii se făcu lumină. Uitați-vă. Lorelai se așează pe scade și șpieaptă în părul de aur. Oh, își potrivește buclele pe frunte, pe tâmple, pe umerii ca o mătul. Cât e de frumoasă. Uite. A scos un chirac de perle și își l potrivește închip de coroană pe cap. Se uită la noi, la noi. Ne-a zărit. S-a întunecat la față. Ce căutați aici? Ce căutați pe -nălții? Nu vă este teamă de hău? Nu vă este teamă de adâncuri? Pe tine te căutăm, vrăjitoare blestemată! Pe tine pentru a te arunca în împrăpastia <laughs> În prăpastia rinului! Sunteți atât de îndrăzneți! Dar însuși va veni să mă apere! Rinul îmi va apăra de îndrăzneala voastră. O, Rinule, tatăl, trimite cât mai repede caii cei albi, trimite-i căci fiica ta cea neasegui de frumoasă vrea să se plimbe peste tot. No! nu o să fie vreme să-ți vine cai! Atunci apropiați-vă! dar căpetenia și războinicii nu mai putură să scoată nicio vorbă. O furtună năprasnică în văzduh, războinicii abia se mai puteau ține pe stânca, lui i năvălire în jur stâncii și se umflară, și se umflară până acoperirea malurile și din înverșunarea valurilor se ridicară nascuții din spume doi cai aprici, care se înălțară până ajunseră în vârful stâncii, trăgând după ei o caleașcă de aur. se urcă în caleașcă și pornii. Pletele ei se resfierau strălucitoare în bezna nopții ca niște fulgere, iar spuma valurilor îi așeza din când în când pe creștet o coroană mai albă ca o mâtrină iermi. Spre ce lașuri or fi dus ocaii trinește tatăl său Nimeni n-a putut să afle niciodată.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 dar ceasul acela de taină de nimeni nu știut. Se afla odată undeva la capătul celălalt al pământului un neam de oameni care își depănau zilele în liniște, fără griji și nevoi. Pământul i-a soarele îi încălzea, iar hrana le-o dădea un copac uriaș fără de înalt care lega pământul de cer. Oamenii urcau oricând pofteau de-a curmezișul celor trei văzduhuri. Cel verde, ca vestmântul schimbător al munților, cel cafeniu precum e scoarța copacilor din codru, și cel roșu, a idoma pânzelor a murgului. ...și rupeau de pe ramuri poamele gustoase. Și-așa treceau zilele acelor oameni, fără griji, senine, numai în cântec. Până într-o zi în care se-a bătut urgii asupra lor... Foc! Foc! Foc! Foc! Săriți! Foc! Foc! Săriți! Săriţi cu toţii! Arde copacul! Copiii, apă! Aduceţi apă! ajutor, săriţi să stinge Ne orbesc blăcării! Ne-năbuţă cumă! Săriţi! Truda oamenilor a fost zadarnică. Bălălaia uriașa a flăcărilor a totul într-o clipită. Pe locul copacului Falnic nu mai era decât cenușă și un pumn de tăciuni. S-a bătut urgia asupra noastră. Ce o să ne facem acuma? O să pierim cu toții de Ce năpastră? Ce ne ne a sunat ceasul din urmă. Oare cine de a vrut răul? Ce ființă haina, a făcut asta? Cine a adus nenorocirea asupra noastră? de acum! Ce fost asta? Ați auzit? Cine a vorbit? Chivilita, vrăjitoarea cea neagră Vai, la sute. Ar fi trebuit să bănuim. Prea Nedetea Târcoale și luceau ochii de răutate cât ne privea. I-a izbutit planul ticăloasa. Neamul nostru va pieri fără urmă. În urgia și jalea aceea se vădi pentru întâia dată istețimea fără seamănă a lui Carancio, un flăcău vânjos și îndrăsneț. Oameni buni! Oameni buni! Încetați tânguirile! Ascultați-mă cu luarea minte. De vreme ce nu mai este chip să păstrăm legătura cu cerul cel cu trei văzduhuri prin mijlocerea punții rămuroase și veșnic înfrunzite a copacului nostru, va trebui să tragem o fugă până acolo sus, în cer, pe altă cale. O fugă până în cer? Da. Ce vorbește flăcăul ăsta? Da cine crezi tu, carancio, că s-ar încumeta să ia drumul spre cer pe căi neștiute? Eu. Tu? tu? Da. Flăcăul ăsta și-a pierdut mic. Da. Eu. Și cum crezi, băiatule, că ai putea ajunge până acolo? Nu cunoște alt drum decât prin copacul nostru? O să pierd, carancio. E drept. Nu cunosc drumul, dar o să-i Simt eu că o să-i de voi fi însoțit de gândurile și de nadejdea voastră, voi izbuti. Dacă e așa, Carancio, ca, mer sănătos în bun! Și porni Carancio, bătu cale lungă, lungă până dă de o apă mare. Iată, uite, apă, o apă mare! Ce leme curge la vale! A, dar ce mai păsărete aici? Oare am nimerit îl împărăția zburătoarelor? Și ce larmă fac? Parcă ar striga ceva. Ai zice că strigă după ajutor? Mare ciudăține, ia să mă tauze mai aproape, poate că o să înțeleg ce se petrece aici. Ce ce-mi vedece, ce face namiul aceea de om? Prinde păsările și... Și le mănâncă. Ia uite cum ne înghite pe nemestecate. Dietele, păsărele... Hei, omule! Sau ce vei fi fiind? Ce ai cu fapturile astea nevinovate? Cine n-a crăit? Eu, Carancio. Lasă păsările în pace! Altfel ai de-a face cu mine. Unde ești, că nu te faci? Aici. Nu văd nimic. Aha, acolo erai. Ha-ha-ha-ha-ha-ha. vezi de drum că te nu te strivezi dintr-o mișcare. Nu mă înspăi mânți cu una, cu două, atât ați spun. Lasă păsările în pace. Altfel, o pățești. E de decavântrești cu gluma stârpitoră. Stai că-ți-arăt eu ție. Ce să fac? Aha! Uite, piatra asta lungă și ascuțită. ia o să-mi fie de folos. Dar trebuie să mă prefac că-mi e frică de el. Ți-arăt eu ție. Te strivesc. Te fac una cu Lasă-mă încătorule pe păsări. Nu mai striga. Uite, uite că plec. Plec dată și nu mă mai amestec în treburile tale. Da ha, ha, ha, ha. Bine faci ca altfel era mai și de tine. Ei, păsărenelor fragile, i-a venit să mai ai foamea! Așa, din legul unde m-am ascuns, nu mă vede. Să aștept și când mă văd bine... A deschis gura mare. Acum e clipa potrivită. În zbor, teatră, și pebețește-l! Ah! Oh, oh, oh, Ce-am înghețit? Au! Oh, Înjunghe oh, pe dinăvântură! S-a sfârșit! Cine vorbește eu? Eu, pasărea cu pene de argint. Sunt creiața pasărilor de apă. Slăvită fie e clipa în care te-ai abătut prin lopurile acestea stăpânită de spaimă. N-am făcut decât ce m-a îndemnat sufletul. Ai un suflet minunat, Caranci. Pentru fapta ta o să te răsplătesc? Cum ai putea să mă răsplătești tu, pasăre de argint? Ia Iani, apropie de mine și smulge un ful din aripa mea. Așa. Din clipa asta ai darul de a lua după dorință orice înfățișare. Cum? Se poate una ca asta? A -a -a. Vezi bine că se poate. E de ajuns să gândești ce chip ai vrea să iei, da? apoi strângi fulgul între palme și într-o clipită ieși ceea ce ai dorit să fii. pasăre minunată! cum să-ți mulțumesc? De mare folos sunt la darul tău pe drumul pe care am pornit. Rămâneți cu bine, păsărelele. Drum! Rămiți, nici... Și acum, fulg fermecat, fă și pe mine un fulg ai domației. Voi străbate-vă și voi ajunge drept la ținta călătoriei mele. Dar nu era dat lui Carancio să ajungă cu una cu două la capătul călătoriei. Prefăcut în fulg, trecu prin văzduhul verde și văzu perindându-i pe dinainte râuri scântetoare ca o revărsare de smaragde. Suia apoi Carancio fulgul spre văzduhul cafeniu și prin locurile acelea culoarea scoarței de copac domnea peste întreaga fire. Mai sus, dădu de văzduhul roșu, unde se întrătăiau scăpărări de aramă cu luciri ca sângele. Nu întâlni de-a lungul urcușului nici țipenie de om sau vreo altă făptură. Și în cele din urmă îi se deschise în față o priveliște cu totul necunoscută, văzduhul albastru. Niciodată, pe când urca treptele copacului fermecat, nu ajunsese voinicul până aici. E, acum e, e. acum. S-ar spune că am ajuns la capătul drumului. Fulgul e fermecat. Redăm în fățișarea omenească. Ei! Văzi Duhul Albastru. Dar ce pustietate! Oare Fulgurii unde au fost Duhurile cele puternice? Ei, Duhurilor! Sunt eu, Carancio. Am venit să-mi ascultați ruga. Nimeni nu răspunde. Nu se mișcă nimic. Doar... Păsteluță, ecolo colosfioasă. Voi, duhuri, oare nu vă pasă de fel de soarta seminției mele? Ne-ați întors spatele cu totul? nu nici niciun semn că pe aici s-ar afla cineva. Pustietate! Caraciu! Caraciu! Strigă cineva, unde? nu văd pe nimeni. Ei, ei, cine mă strigă? Eu. De unde vorbești? Cine ești? Eu, steluța cea sfioasă. Apropie-te, Ia Iată-mă, steluța. Oh, dar ce minunăție! Adinaori pare o stea mică și firavă și acum... Acum ești o fată frumoasă, frumoasă cum n-am mai văzut vreodată. Cine ești tu, făptură încântătoare? Sunt sora cea mică a soarelui. Am darul de-a lua înfățișarea omenească ori de câte ori vreau. Ascultă-mă, Carancio. Te ascult. Simt când vrei binele. Trebuie să fii și bună, pe cât ești de frumoas. Îți vreau binele, nu te înșela. Am văzut cât ești de inimos și cum n-ai pregetat să treci prin toate văzduhurile, numai și numai pentru a ușura traiul alor tăi. Pornirea ta curată mi-a plăcut. Și ca să te alegi cu ceva din primejdioasa colindare, am să te ajut eu. Sora cea mică a soarelui. spune ce trebuie să fac? Să te întorci pe pământ de unde ai venit. Cum? Să mă întorc pe pământ? Ai răbdare și ascultă -l. Da. Nu aici vei găsi ce cauți. Nu aștepta îndurare de la duhuri. Ele nu vor să știe de soarta sărmanilor muritori. Întoarce-te pe pământ și de vei trece peste zidul focului nestins să știi că ai izbândit. Cei pe care vei întâlni dincolo de acest zid te vor ajuta să-ți scap neamul de la pieire. Voi face în tocmai cum ai spus, să Așteaptă. Așteaptă! Am să-ți fac și un dar. Hm? Uite, ține aceste două pietre prețioase. Dacă le vei pune la ochi, vei fi în stare să vezi prin beznă cea mai neagră. Păstrează-le cu grijă. Da. O să ai nevoie de ele. Și acum, Carancio, mergi cu bine. Cu bine, Stealuțo. Îți mulțumesc. Nu voi uita niciodată binele pe care mi l-ai făcut. Fulgul fermecat. Prefăma din nou a domație să zboră înapoi spre tărâmul pământesc. Lăsă ca în urmă văzducul roșu Pe cel cafeniu Apoi pe cel verde Într-un târziu fulgul pribea Cu oposit la picioarele un izit de flăcări e, Acum, acum să vă ce de făcut Nu-i chip de trecut prin balalaia asta Aici doar pietrele nu art. Stai, am găsit Fulgul e fermecat Vreau să capăt înfățișarea unei pietre fă bolovan să mă rostogolesc prin flăcări. Și-a izbândit voinicul și de data asta. Alerga acum de sfârâiau cărcâile, drept înainte, încotro vedea cu ochii, așteptând să dea de cei despre care îi spusese sora soarelui că îl vor ajuta. Și merse. Merse o bucată bună. Dădu de un munte, urcă pe poteci înguste și deodată i se deschise în față gura unei peșteri. O peșteră. Oare aici să fie capătul drumului meu? De aici primi voi ajutorul așteptat? Trebuie să intru. E fric și umezeală și ce Abia mai văd pe unde calcul. Și beznă se întârțește. Ce-i făcut? Nu mai văd drumul, nu știu încotru să apuc. Ah da, știu. Pietrele prețioase doruite de steluță, știa aia că vor prinde bine. Minunat! S-a făcut lumină ca afară. Înainte, înainte, Carancio, capătul drumului trebuie să fie aproape. Parcă se aude ceva. Un zgomot nedeslușit din fundul peșterii. Ia să mă aprop. Dar ce se petrece aici? Două făpturi ciudate. Seamănă cu noi oameni, însă ce nici sunt cât vârful nasului meu. Și ce mai robotesc, dar nu înțeleg ce fac acolo. Să mă apropii și să le vorbesc. Hei, bun găsit, oameni, buni! Hei, <gântu> ce-n pădoichii, cine ești tu, Cum a ajuns aici? Sunt un om. Carancio e numele meu. Am ajuns la voi după multă și multă trudă, trimis de sora soarele. Dacă, dacă te -a trimis ea, înseamnă că ești o factură bună. Nu ai să ne faci niciun rău, nu-i așa? Oh, departe de mine un asemenea gând. Am venit la voi cu rugăciunea să mă ajutați să-mi scap neamul de la peire. Dar da. spuneți-mi, cine sunteți voi? Ei, eu sunt Pipicu dat, meșterul fierar, iar oh. eu... Sunt soția lui, Și da. dacă mi-e îngăduit să știu ce robotiți acolo, de când e. sunt n-am văzut așa ceva. E, eu meșteresc unelte din fier, iar eu le făuresc din pământ. Unelte? Da. Mm -hmm. Și la ce vă trebuie? Cu uneltele de fier scormonesc pământul ca să pot împlânta în el semințele. Din semințe cresc apoi roade cu care ne hrănim, da. Apoi mai fac săgeți cu vârf ascuțit și cu sturi păioase pentru vânătoare. Vă agonisiți hrana cu unelte făurite de voi? Da. Nu aveți un copac fermecat care vă hrănește? E <hie> Un copac fermecat? Da. Nici n-am auzit una ca asta. Nu mi-am inteles să fi avut vreodată un dumicat de hrana care să nu fie muncit de mine și de soața mea. Dar ea ce face acolo? Oale, le fac din pământ. Uite, uite așa le meșteresc, aici, pe roată. Astea sunt oale, iar celelalte de acolo, urcioare. Mare minunăție! Mi-ar place să fac și eu unelte din fier și oale din pământ. Păi, e mai ușor. Privește culoarea minte la noi, și ai să deprin și tu meșteși nostru. Adevărat? Ați vrea să mă învățați și pe mine ce știți voi să faceți? Cu Bucuros! u ucenicul nostru! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc din inimă! Voi lucra cu sârg lângă voi, apoi... apoi voi merge înapoi pe meleagurile unde m-am născut să-i învăț și pe cei din neamul meu să-și agonisească hrana, asemenea. voi.